Вогонь у дівочих очах, і палало її серце, коли була в поетовій хаті. Подавала до столу, прибирала світлицю. Її великі блакитні очі завмирали між берегів вій, коли зустрічалися з Вікторовими. Ну що йому далася ота Люба, думала Ганна, коли залишалася сама. Ну чим я гірша за неї? Та будеш же ж обласканий доглянутий, щасливий будеш. О, я би ж дозволив любити відкрито, і не цурався мене. Мати бачила, як горює донька, і вже не втручалася, тільки болісно по-материнськи зітхала. Ні допомогти, ні вплинути на Ганну вона не могла. А Віктор також розумів усе, що коїться з дівчиною. Одного разу почав з нею таку розмову. Твої подруги, Ганю, ходять на вечорниці, а ти все дома та вдома. Так і молодість непомітно за водою сплине. А, дарма. Хай спливає. Дівчина стояла перед ним, похнюплена, бгала пальцями ріжечок фартуха. Мені однаково. А чого б то? Не відповідали, тільки в очах заблищали сльози. «О, вже й плакати!» – заспокоював Віктор. «А знаєш прислів'я? Ліпше сяка така пісенька, ніж плач. Не думай, Ганю, що ми не можемо з тобою побратися тільки тому, що ти з родини Кріпаків. Ніхто, ніхто не замінить мені люби. Немає такої дівчини ні в столиці, ні за синіми морями». Помовчали, кожне думаючи про своє. Мені і вас шкода, пане Віктор, тихо мовила Ганна, не підводячи голови і не випускаючи з рук фартуха. Ви теж не знаєте радості. Ото тільки у віршах і виливаєте душу. Но треба ж колись і вам знайти собі пару. Навіщо? перепитав Віктор. І де її шукати? Минулося моє щастя. З весни всі турботи по господарству взяв на себе лагодяк. Сусіди, наче змовившись навперебій, запрошували Віктора в гості. Терзали думки, лягали віршованими рядками на папір. На великий день не поїхав гостювати. Задощило. І знову туга наповнила душу. Цього ж дня і вірша склав. От і праздника діждались. Веселяться люди. А мені Мабуть, ніколи радощів не буде. Минулося моє щастя, не бачусь я з нею. Лучше б серце розлучили моє із душею. Вона – щастя моє в світі. Всі мені немилі. Її більше себе люблю. Люблю до могили. Почули назву хутора Кинь-горе і цигани, що кількома таборами стояли навколо Бурзни. Зацікавило їх Вікторове горе. Пішли до нього молоді циганки ворожити. За матерями бігли циганчата. Побачив забіле біля хати барвистий натовп і миттю пригадав підмосковні циганські табори. Нескінченні мелодійні пісні під акомпанемент гітари, веселі танці під бубон, усміхнувся від згадки. Крізь усмішку на обличчі ще виразніше пробивався смуток, а жінки, простягаючи карти, сокотали. «Яка твоя доля, пане, скажу?» «І де, кохана твоя, скажу?» «І чи розвеселиться душа твоя, скажу?» «І що знайдеш і що загубиш, скажу!» А два малюки почали витанцювати перед господарем і стрепенулося Вікторове серце. Зародилася думка про постійне життя циганчат у його хаті. Запросив циганок до господи і запропонував матерям тимчасово залишити у нього дітей. Поки жінки второпали, чого господар хоче, він узяв кобзу і, загравши, заспівав веселої циганської пісні. А циганки підтягували. Хлопчики витанцьовували посеред хати. Гостинний господар – перекинув через плече мотозок від кобзи і сам пішов у танок. Запросив хлопчиків залишитись у нього. Вони погодилися. З тим і проводив циганок, попередивши, що вони можуть будь-коли прийти по синів, як захочуть. Хлопчики лишились у забіли. Качанівка Григорій Тарновський